aquí Radio Filispín aquí a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos emitindo de ferrol Ben, isto é unha nova edición de divertimento para pequenos monstruos o SE 31 de outubro do ano 2014 Día de Defuntos Estaremos contadas e con todos vos pues, aproximadamente dúas horas dente xa, en directo, o Sebenres, aquí nos serán, unha tarde na que comezou a chover e a hora de que se agradece, se agradece que caiga un pouco de chuvia para que limpe un pouco todo este ambiente así bastante cargadiño destes días de tempo tan, digamos, pouco habitual nestas datas. Un programa que iniciamos xa a presenza aquí no estudio de Pablo Portero. Hola, Pablo, que tal? Hola, boa tarde. Bueno, eh, estaremos con el 15 minutos falando pues, eh, de recuperar eses traballos audiovisuais que se proxectarán o se ven restrinte un en la gloria a la na Rúa do Sol. Agora falaremos. E eh, na última um, hora e media tenemos un especial a, onde vai a, a ver aquí un montón de persoas relacionadas coa educación non escolarizada. é o chelo de Jojoma nesta composición de Claude Bolling vamos a estar aquí falando con Pablo Portero Pablo, apresentas, eh, máis ben eh, digamos, aproveitas a oportunidade desta noite de defuntos para recuperar as, os teos traballos audiovisuais, non? Si, sí, é bueno, unha idea que é unha idea que tamén ven un pouco da man de, del Cafelito de Gloria, non? dunha espazo que que aí a non sei a que que á mi miña vida á miña vida cotiana, o meu lecer, o, o meu estar aí co, coa xente falando e demais, e, uh -huh. e pedíronme hai moito tempo que, que amosara isto eh bueno, parece unha data axusta, non para representar. Uh -huh. E por qué? Porque simplemente porise compromiso, digamos, coa xente dese de, de café. Non, a verdade é que eh, a facer coincidir ás veces o, o teu traballo dun espacio e dedicárlle un tempo, non a revisalo, a miralo de novo, pois ás veces non é, non é apetecible, ás veces non é do meu agrado ou do agrado da xente, e tamén me parecía unha ocasión singular para botar un ollo atrás, non? E e camiñar un poquíño aza diante con novos proxectos. Entón pareceume un sitio ideal e unha data pois moi moi aseitada. Uh -huh. E que se poderá ver Nesa colleita de traballos audiovisuais De Pablo Portero Ose en el Cafelito de Gloria Bueno, poderemos ver alguna, Algún traballo audiovisual Dos meus primeiros Dos primeiros tempos non? Tamén gostariame moito Presentaros de maneira Xa non didáctica, pero sí eh, Cunha lenda non que, que os acompañe Para un pouco referirme a eles como algo pasado Como algo aprendido tamén para avanzar así cara aos últimos proxectos de ficción, de documental bueno, intentei xuntar unha especie de menú apetecible, non uh -huh. para a noite Cal vai ser o, o menú? ese menú? Pois o menú, aínda que vai haber sorpresas de última hora seguramente eh, vai ter un pouco de, de Camposanto daquela, daquela obra que xa é básica para min, no meu traballo e que fixemos nunha noite que gravamos nunha noite como a, como a de Oxe, non? nunhas datas moi seellaantes e eh, eh que fíxonos percorrer galicia co tema da morte, non en riba. e eh, a partir partiri pois vou amosar traballos pequenos de 3 minutos, de 5 minutos que tamén teñen que ver coa publicidade, co spot, intentar un pouco achegar o, o que xente de ferrol pois fixemos pois polo mundo adiante. Non? xa o sea que podríamos decir que é un pouco unha volta ao pasado para coller impulso cara o futuro si, sí, algo así como un punto, digamos, de inflexión esta noite sí. de, de defuntos si, sí, eu quero que se xa así, así que poño todo o meu ser nelo e seguramente será así un punto de inflexión para avanzar, para facer cousas millores E para, e para seguir amosando o meu traballo á xente, claro. Isto uh -huh. que vai ser no Cafelito de Gloria que queda aí no número 199 da Rúa do Sol, non? Un sitio mítico, sí. non? Ferrol se está convertindo así nun lugar especial, non? Pocu... Sí, bueno, é un, é un local que que pode parecer o, o salón de calquera de calquera da súa casa, é un sitio onde sempre és ben recibido e que ten tamén forma parte un pouco de da miña vida nos últimos anos, non? Entón a min parecíame que era, pois que era algo xusto, non? Vamos araí li o que fago, o que fago logo no meu interior, non? Un sitio además donde se encontran varias xeracións, non? Si, sí. é un sitio moi heteroxéneo, no que sempre tes unha conversa ás veces moi agradable, case que sempre eh, ten unha música que moitas veces é moi boa, que te invita a estar ali tranquilamente. Eh, como hai moito rapaz, moita xente nova Que algúns son alumnos, inclusive meus Pois gustame poder amosar ali todo uh -huh. Alumnos teus, porque ti te adicas tamén Un pouco tamén no territorio eh, educacional Por así decirlo, do tema do audiovisual, non? Si, sí, bueno, a, a min gustame personalmente dar clase de, Do meu ámbito, non? Guión, guión audiovisual, narrativa, como contar unha historia, non? E, e tento facer o mellor que sei ensinarlle os meus alumnos alumnas as ferramentas básicas de escrita non? E, e antes foi un alumno agora pois uh -huh. profesor e, e logo os meus alumnos sabeixo que algúns xa son profesores agora entón é estupendo poder ensinar aos outros o que sabes non? Uh -huh. porque ademais eso de ser mestre é algo tamén que é a túa profesión No sí, se eh? si a gente sabia o non que que Paulo Portero uh -huh. eh, estudiou másterio, non? Sí, bueno, a ver, eu prefeiro prefiro ser eh, neneiro que, que mestre, non? Pero si son neneiro e son mestre. Pero si son moi neneiro, gústame estar co rapaces, gústame ensinarlles cousas eh, que les me ensinan a min e eh, no ámbito da educación, pois, pois hai moito que falar, no audiovisual, pois moitísimo máis, non? Uh -huh. É un terreo, digamos, valeiro, virxe aquí na terra de Trasancos Si, sí, o tema o, o noso en realidade o audiovisual a nivel formativo é un tema case que virxe en todos os ámbitos, non? en Galicia e tamén en outras comunidades non? Pero, pero bueno, pouco a pouco eh, vendo que rapaces pasan coa tablet e co móvil tanto tempo pois os pais a, a sociedade eh, sabe da importancia que ten o visual e o audiovisual na vida do neno non? E a partir desde aí, pois, imagínate tío que hai, no? Uh -huh. Moito Cale o primeiro recordo que ten Paulo Portero eh, Del pensar ou imaginarse traballando ou facendo creacións audiovisuais? Pois, recordo... A verdade é que nunca me imaginei estar traballando no oído audiovisual e, Simplemente ocorreu e vime traballando nel Eh, dirixindo os meus traballos e demais, pero non foi algo que imixinara a ser cando era neno. Uh -huh. O que si imixinaba ser era escritor, pero máis que imixinalo era que sabía perfectamente que escribir formaría parte da miña vida o resto da miña vida, non? Uh -huh. Eso si, sí, pero facendo cine ou periculiñas ou spots, pois uh -huh. a verdade é que non. Hai unha forma tamén de escrita, Si, sí. a máis abstracta, non? Si, sí, nonos... quizás si. Sí. Con Pablo Portero Nestes primeros minutos de divertimento Para pequenos monstruos Nesta edición do 31 de outono do ano 2014 Este día de defuntos eh, Por certo, Pablo hai confirmación De que algún cadáver Político ou non vai acudirose ao Cafelito de Gloria esa sesión especial De audiovisuais de Pablo Portero A partir das dez e media da noite Pois non sei, a verdade, se os cadáveres sairán á rúa hoxe, pero, pero bueno. Eh, Amarse de iso, eh, agardo ter un público estupendo, como dicías antes, heteroxenio, non? De variedade de pensamento e de, e de idade, de idade mental e física. Eh, e nada, agarro, pois, a moxar o que fago, porque... Dentro de moi pouquiño pois na plataforma de Youtube A máis será a máis popular Pois teño que retirar os meus traballos por unha boa nova Que a venta para, para vídeos de autor Para unha plataforma estupenda que, que traballa cos autores A venta de parte do meu traballo E, uh -huh. e bueno, esta é tamén unha maneira de dicirle a xente Gracias, e gracias por, por verlo no Youtube uh -huh. E por seguir o que fago, vaya O xa sea que a partir de agora vai haber unha nova etapa Deses traballos Se van, digamos, a, a chegar a máis xente Posiblemente, o traveso desa nova plataforma específica. Eu penso que vai chegar A xente moi distinta, non? Eh, agora o ámbito da publicidade Por suerte para nós Para a xente audiovisual, pois parece que Que é un ámbito que nos demanda eh, E nada e, achegándome a iso, ao documental Tamén como proceso Pois, pois intento profesionalizar o meu traballo, non? E por onde van a ir eses eh, proxectos futuros? Pois a verdade é que, que esta vez se eh, achegaron a min bastantes proxectos, non? Como sempre ocorre, así como, como se viñese unha onda, non? cara a eh, ti empezan todo a organizarse eh, e, bueno, hai tempo que, que le vou interesándome no tema de, da bruxería en Galicia, das meigas, do da cultura popular, vencellada elas e, e sigo investigando aí porque sei que, que por aí vai a haber algo non? e por outra banda, pois teño xa claro que vou ir a visitar a, un, a unha xente que ten un templo budista nun pobo en Ourense e, a facer algo con eles e, e bueno, eu sego a traballar no videoclip e sego a escribir todo o que podo e, e bueno, penso que estou nunha, nun momento creativo forte, bastante forte Bueno, Pablo, pois pues, se che parece nos últimos minutos desta conversa, pois pues, lembramos o o de hoxe, no, 31 de outono do ano 2014 no Cafelito de Gloria, que era onde estaba outosos, no, antigo outosos. Bueno, era onde Guantosos. estaba realmente o antiguo Copas Que a Peña de Ferrol e eh, ferrolterra Terra lembrará Porque era un sitio que tiña un, un bo deseño gráfico non Con aquelas co Copas que eran todo un alarde de deseño ¿no? eh, Todo era un paz eh, verde Que a xente lembrará a xente de 50, 60 anos seguramente E eh, eh, bueno, o final da Rúa de, do Sol Xa altura de, de Amboaje tende salío o cafelito e hoxe faremos un pase ás dez e media e agardo que vos guste o que programamos para vos claro. Pois moitas gracias Pablo se queres decir unha cousa máis te saque os micros de, de Radio Feliz Pim Pois nada máis eh, muchachos e muchachas que pasedes unha boa noite de samaín que mañan seamos vivos todos e que tarde ou temprano acabaremos con esta panda de mafiosos e que forza Forza Ferrolterra. Un saúdo a Pablo Portero. Vémonos, Jose. Na morte. Divertimento para pequenos monstruos Ose 31 de outono do ano 2014 Neste día de defuntos Por certo, un saudo a Ana Luzekú Que os está bastante comprometida Se vai por aí de feiras E, bueno, está argallando as cousas Que o pases ben, Ana E aí estamos agardando pues, as convidadas, os convidados que van a ser os protagonistas dese de especial o ensino non escolarizado, con moitos testemunhas aquí pois pues, dese de outro proceso de, de ensinanza alternativo, que elas nos dirán y bueno, pues, será un programa, sobre todo, informativo. <música> I don't know. non-escolarización como unha alternativa á educación surde como unha visión crítica da institución, da escola e das posíveis limitacións da mesma. Non se trata de restarlle mérito á escolarización, senón deixar claro que a sociedade cambia. A desescolarización voluntaria significa que os pais e nais asumen a responsabilidade da educación dos seus fillos por razóns que varían moito e en moitas formas distintas, adaptadas ás necesidades dos seus fillos. Unhas veces seguen os libros do colesio e algunhas familias puséronse de acordo coas autoridades educativas para que os seus fillos vayan á escola tan só a evaluarse hai quen adica dúas ou catro horas ao día ao traballo escolar, mentre outras non seguen ningún horario, senón que os pais ensinan aos fillos de seito espontáneo de acordo á crenza de que se pode adquirir coñecemento de diversas formas e non só través dos libros de texto oficiais. A educación na casa pode que nunca sustitúa completamente ao colesio, mas é unha alternativa para que moitas familias solucionen os problemas inerentes ao deseño de institución escola. A experiencia de varias eracións desescolarizadas en condicións de perfecta legalidade no extranseiro, Reino Unido, Franza, Australia, Canadá e os Estados Unidos, onde hai un millón e medio de nenos que non acuden ao cole, Dan luz a esta realidade agachada e permiten reflexionar sobre os habituais presuizozos respeito da mesma falta de falta de socialización, dificultades á hora de estudios superiores de conseguir un traballo No estado español, moitos expertos, psicólogos e educadores, falan de danos irreversibles canto a non escolarización. O principal argumento é o da socialización. Por outra banda, algúns pedagogos relacionan o incremento da idade da escolarización, que obriga ao 100% da pobazón entre 14 e 16 anos a estar escolarizada, co incremento de agresividade nos colexios. No Estado español hai un número crecente de familias en escolarizar aos seus fillos, que avanzan en medio do valeiro legal existente. A Constitución Española di que o ensino básico é obrigatorio e gratuito, artículo 27.4. máis precedida pola frase, os poderes públicos garanten o dereito que asiste aos pais e nais para que os seus fillos reciban a formación religiosa e moral que estea de acordo coas súas propias crenzas artículo 27.3 pola súa banda a xa derogada a loxe lei de rango inferior á Constitución española transformou o ensino en escolarización A toma de posición dos suíces foi decisiva para encher este valeiro legal. Así, Luís Columna, o mesmo suiz que en 1994 condenou en Almería 150 pais enais por absentismo escolar, tras advertir que ante un conflicto de obsesión á escola habería que estudiar caso por caso, nega que exista responsabilidade penal ante un caso deste de tipo, desescolarización consciente, xa que os pais enais non fan deisadez das súas obrigas cos seus fillos e fillas, senón todo o contrario. Velan por eles ao plantesarse qual é o mellor método educativo que lles conven. Dende aquela, houbo varios precedentes surdídicos que establecen que a formación educativa efectuada ao do ensino é perfectamente aceptável no marco das liberdades contemplada na Constitución Española. unha rede de apoio informal de familias con nenos e nenas non escolarizadas en España, ven celebrando encontros en diferentes puntos do territorio estatal desde o ano 1995, oferecendo aos nenos a posibilidade de convivir con outros que tamén aprenden na casa e aos pais e nais a posibilidade de intercambiar experiencias. Desde o ano 1997, estáse a editar o boletín Crecer sin Escuela, que trata temas como la legalidad, ou a situación noutros países ou mesmo a práctica cotiá da non escolarización. José, en divertimento para pequeños monstruos en Radio Flispín, especial non escolarización. E estamos aquí, despois desta de pequena introducción Para pues, pospoñernos a todos e todas en situación Coas eh, convidadas, de momento convidadas Falta algún que outro home por aquí, eh, o psicólogo Que chegará en breves Non sabemos por que o psicólogo é home ou non Pero bueno, en fin, cadra si Aqui temos a unha convidada Que bueno, que xa é casi unha habitual no por no, noso no programa <risa> A verdad é que casi, casi que, que forma parte Esa plantilla de divertimento para pequenos monstros Vamos a ter que meterla en nómina Ana, hola, que tal, como estás? Hola, moi boas moi boas bueno Ana estáos aquí por motivos ben diferentes Ana en hai dun neno escolarizado a distancia eh, Falábamos dun especial de, de non escolarización Pero hai que reseñar aquí que Ana Tenga o seu neno escolarizado Pero está a distancia A maternidade fai que mude de convicción Sobre a conveniencia da escola colectiva Como ferramenta educativa, a evolución do seu fillo leva á procura de alternativas educacionais. Que tal? Pois moi ben. Que podemos engadir a todo isto, Ana? Pois que foi un proceso, que foi todo un proceso e, e que non houbo nada premeditado. Non nos apostamos polo, polo sistema educativo, apostamos pola, pola escola pública, pero realmente tío que te que basarte non, en, en como ves ao teu fillo, eh, como, como ves a súa evolución. Eh, bueno, por unha situación de itinerancia Solicitamos a escolarización a distancia eh, eh, Que é eh, un pouco a alternativa que o Estado español ofrece A familias en situacións, neste caso, como, como a nosa eh, A nivel laboral eh, eh, por, algún, por algún caso caso máis do traíndole eh, O sea que no enton... en tal caso a situación sería legal e vexando xa por aí pola situación legal, digamos. Sí, sí, sí, sí, de feito, de feito realmente eh, isto se plantexou como unha necesidade por itinerancia. Non podíamos garantir que o neno acudira á escola máis de unha semana seguida, por exemplo. E eh, eh, claro, eses contidos curriculares tan importantes que ten que, que, ten que, que ter para ir pasando de curso, pois pues, ellos tiñamos que achegar de algún xeito e eh, o único xeito legal Foi, foi solicitar a escolarización a distancia. Uh -huh. eh, continuamos, eh, se te aparece luego tenemos ocasión, Ana, de, de profundar máis, no, no teu caso, e tamén as, eh, digamos que os teos que te levaron a, a ter o teu fillo nesa situación de neno escolarizado a distancia. Hai moitas eh, moitos casos deste, deste tipo, en estas, con esas características que coñezas así. No estado español. Non Galiza, por exemplo, de esa, o, o, a partir dese da nosa comarca, un pouco de da zona mm. do local o, o na nosa o comarca global. que eu saiba hai outro caso. Na nosa comarca tamén, uh -huh. tamén por itinerancia. Si. Sí. Si. Sí. Uh -huh. Bueno, pues vamos a seguir con, con esas primeiras aproximacións as nosas convidadas E neste caso temos a Cris Cris é nae de tres fillos, licenciada en filosofía inglesa Con formación pedagóxica en España e Inglaterra E experiencia docente de máis de dez anos entre ambos os dois países Na súa experiencia como docente topouse co problema De non poder realizar a súa labor educativa De acordo aos seus valores educativos A maternidade afianzou xa nos seus valores de maneira non deliberada. Foi educando a súa crianza dun xeito non marcado socialmente conforme ás necesidades dos seus fillos e o seu propio sentir. Coa chegada do seu segundo fillo, formose como a de lingua de signos para bebés. E algunhas cousas máis, non, Cris? Sí, bueno, pouco máis. Pouco máis. Cris, bueno, pois, pues, eh, si sí, será esa situación, digamos, extraordinaria que é un pouco o título do, do programa de osa, no? Nenos non escolarizados. Uh -huh. Sí, <coughs> mis hijos no, no están escolarizados. Bien, uh -huh. Si bien es cierto que no están tampoco en edad escolar como tal, tienen cinco, tres y un año, pero bueno, la verdad que, que todo el mundo sabe que a estas alturas a estas alturas de, de la vida tendrían que estar metidos en un centro como la mayoría, ¿no? Es decir, por por convicción social más que por necesidad muchas veces. Uh -huh. ¿Y por qué tomas esa decisión, aparte de todo esto que leímos aquí. Uh -huh. que Pues yo un poco como Ana también, ¿no? No fue ninguna cosa premeditada. La verdad que cuando me imaginaba, me veía a mí misma como madre, pues me imaginaba haciendo lo mismo que siguiendo la corriente. Uh -huh. Pero, bueno, uh -huh. mi hija estuvo en, en una guardería durante 10 días. Fue una mala praxis día tras día y decidí, o esa la niña lo pasó fatal y decidí que no podía seguir así. Fue una cosa terrible y bueno. Y era fue eso. Después yo como docente veo como cómo vienen los alumnos ¿sí, no? y cómo repercute el sistema educativo en ellos y paulatinamente me fui dando me fui dando cuenta de muchas cosas, pero fue un despertar muy muy muy muy lento. Uh -huh. Y después también pues bueno, como madre te va, vas creciendo y te vas curtiendo y vas viendo lo que lo que sí esperas o que sí prefieres para tus hijos. Fue uh -huh. un poco un compendio de los tres, yo creo. Y de cara a cuando llegue la de, de de escolarización obligatoria, te es algo pensado, meditado, respeto. Sí, tengo ahí un, un gran dilema. <risa> eh, idealmente no ahora mismo y que en mi conocimiento no hay ningún eh ningún centro educativo con el que yo comulgue como tal, ni un sistema educativo con el que comulgue realmente, porque tendría que ser un sistema educativo adaptado eh, para pues para cada individuo de la misma manera que pues no sé, para nosotros también tenemos que encontrar un, ...la forma de adaptarnos al medio y para los niños es mucho más complicado... ...no lo tengo decidido todavía. Uh -huh. Y esa, digamos, contradicción un poco que entre tu profesión, ¿no? Que es profesora, ¿no? no <ríe> sí. sé ¿Dónde das clase? En qué? en centros de enseñanza no arreglada. Ajá. Y, y esa otra, digamos, eh, faceta o de cara al futuro, ¿no? De, de no escolarizar nuestros hijos, ¿cómo se come todo eso? ¿Cómo? Bueno, pues yo ya estoy ahí, adiestrada... Entonces me siento parte del sistema en ese, en ese aspecto. es decir A mí me gusta hacer lo que, lo que hago porque creo que que bueno que ya me acostumbré e lo llevo a hacer bien, uh -huh. pero lo que se me requiere en ese aspecto uh -huh. no creo que sea lo mejor ni, con, ni mucho menos. Pero uh -huh. O sea, esa convicción que, que tomaste esa decisión a título personal das tus fillos, eh, educarlos de esa maneira, uh -huh. ten que ver un poco también con esa experiencia de estar inmersa de che o no sistema. Sí, claro, sí, uh -huh. sí. Sí, viene a raíz de viene a raíz eso es de llegar al aula y también ver bueno, pues el fondo de, de cómo toca, cómo cambia a los niños, cómo lo cómo viven a través uh -huh. del sistema educativo los niños y de irme darmo, irme dándome cuenta que no uh -huh. no es lo que yo quería. Uh -huh. Y también cambiar el sistema educativo de esa manera, ¿no? Porque yo también ofrezco una bueno, un tipo de enseñanza que no es tampoco lo convencional. Uh -huh. Estamos en divertimento para pequenos monstruos Neste especial Adicado pois, a situacións especiais de escolarización Digamos pois, aí a Ana que Tenga o seu fillo escolarizado pero que está eh, Canto se nos tiña teu fillo? Sete Sete a niños E que está facendo isto a distancia no súa escolarización E o caso de, de Cris que aínda non chegaron a idade De escolarización obrigatoria Pero bueno, que la sauten bastante claro Cando chega o momento, moi probablemente Con toda posibilidade <risos> probabilidade Como, digamos, conllecedora do sistema Pois pues, terazos, fillos, fuera de digamos, de ese, de ese sistema <música> Divertimento para pequenos monstros Vamos a tomar contacto con hosto, con outros testemunhos Con outras testemunhas De tipo de situacións especiais Que estamos aquí tratando E aprendendo moito delas E vamos a tirar do, do teléfono Está aí detrás, probablemente, do cío telefónico Marta, hola Marta Hola, que tal? Hola, que tal? Bueno, Marta é unha veciña de Sada Nai de tres fillos os dous maiores están descolorizados de en infantil, o que fai que se inicie contra a súa familia un proceso penal por abandono de menores, que foi arquivado por falta de probas Bueno, aquí, xa, digamos vemos unha situación eh, avanzamos na situación o caso de Marta xa son fillos en edade eh, de escolarizar, e eh, xa nos contará agora Marta o, o porqué supoño que outra vez xa so dunha denuncia Si da escola ou de quen Pois pues, eh, se abre un proceso penal E da que ese proceso penal, como se adiantamos agora Foi arquivado por falta de progas Amplíanos un poquinho máis isto, Marta Si, sí, bueno, pois eh, Digamos que nos desescolarizamos Xa en idade infantil, que non é obligatoria Porque a idade obligatoria Empezou seis anos eh, Os nosos fillos, cando nos desescolarizamos Tiñan cinco e catro anos Pero o colexo que no que estaban Pois cursou igual a denuncia E como o maior xa iba a cumplir os seis Pois lle deron para diante e Entón, pois, eso Primeiro se ponen en contacto con nos servicios sociais Para comprobar si, si había algún Vamos, para facer un informe de inspección educativa Como nos insistimos en que non nos íbamos a escolarizar Pois eso todo foi a, a, ao Comité de asentismo Escolar da Xunta de Galicia E, bueno, amenazáronnos que non se non escolarizábamos en, en 30 días, pues, mandaban todo a Fiscalía de Menores, e aí acabamos en Fiscalía de Menores, e, bueno, non sabía moi ben como collero o asunto, porque, claro, eu penso que en Fiscalía de Menores enseguida se deron conta que non, non había abandono por ningún lado, máis les tían que cuisar un, unha denuncia igual. Entón, foi así un pouco, Fiscalía de Menores acusou-nos, meteu-nos nun, nun proceso de... De, de, de esto, de suizo penal que empeza por, por unha fase que le chaman instrucción, que cando investigan ¿no? mm. e aí pois veo a policía autonómica a investigar tuvimos máis visitas de servicios sociales pero foi un proceso moi longo no tempo porque non tiñan probas nin tiñan como, quero decir que si verdaderamente a, a administración vira un abandono pois eu penso que Ou era sido todo muito máis rápido, no? Uh -huh. O sea, que de algunha maneira se constatou a través do ese procedemento que non había abandono algun, no? Que había claro, que había, era unha situación, digamos, ilegal ao respecto, no? Claro, porque de feito o noso abogado decía canto máis tarden en, en dar noticias ou en mandar outro escrito ou en avanzar o tema, mellor pa nós, porque é como decir, pois precisamente non hai abandono, no? Uh -huh. Estamos falando con Marta, vecina de Sada. Que ten tres fillos, os dos maiores desescolarizados en infantil E como consecuencia diso se iniciou un proceso penal Inda que xa nos eh, comenta que foi arquivado nos está, digamos, puntualizando todas esas, esas costeos Marta, para, digamos, dar ese paso pues, eh, Supoño que antes farás unha especie de avaliación ou de política ficción do que pode acontecer, non? O sea que non é, digamos, unha decisión así tampouco tan sinxela, non? Non, non, non, cando tomamos a decisión Xa sabíamos que podíamos ter problemas deste de tipo E por que se toma esa decisión? Como se chega aí a, a ese punto de, de asumir Digamos, todo que pueda o que poda acontecer ao respecto disso Bueno, cando, cando ves que os rapaces na escola non están ben Eso, eh, Para non se, eh, digamos que é a guía, non? Eh, o noso fillo maior tuvimos moitísimos problemas de adaptación Eh, porque non son moi pequeniños, non? Cando entran en infantil, pois eh, entran con tres anos. Ese lle presupon unha autonomía eh, nas aulas que, que o noso fillo non tiña. Entón el pasábalo moi mal. Bueno, tivo incluso cuadros médicos, non? De ansiedade, de, de problemas na pel, bueno, moitas cousas que te dan, te van dando pistas de que o rapaz non está ben. E, eh, bueno, un pouco empezas a tirar por aí E empezas a ver, bueno, se non é a escola Que se pode facer eh, entonces É bueno, eh, todo un proceso moi longo no tempo Que canto máis Sabendo, pois pues máis convencido Estás, non? Uh -huh. Bueno, estamos aquí con, con Ana e con Cris Que son, sí. non sei sé si se as conheces, pero son Personas que están sí. en unha situación similar Non igual, no caso de Ana, ou non sé sei neno, xa repetimos, antes está escolarizado Pero falla a distancia Queréis ter unha conversa, unha pregunta con, con Marta? Eu sí eh, Bueno, como, como sei que Marta non costa moito De contar o chungo, como dinela Pois sí que me gustaría Que Marta contase un pouco que, O que son as vantaxes E o lado positivo deste de, de tipo de Deste de tipo de crianza non Máis que de enxino Porque, bueno, nada, fala ti Marta Claro, a ver, eu o que sempre digo Que sempre estamos falando de educación Esto realmente non é un, pro, un proxecto educativo Cando xa plantexas todas estas cousas eh, de, de, pensando nun proxecto familiar máis, máis amplo, no? porque realmente non é un modo de educar, sino unha forma de vida. No? É un pouco vai por aí e, eh? bueno, pois pues aquí nos, pues, como todas as familias podemos tener eh, tempos mellores e peores pero, en general, estamos moi contentos con esta opción e, e vemos que os rapaces aprenden a unhas velocidades e con un entusiasmo fora do normal. No? Uh -huh. alguna outra cuestión, Cris, por exemplo? Bueno, non sé se queres engadir algo máis, Marta Non, bueno, o que queira é falar vos, eu un pouco iría tamén, que sempre estamos falando aquí de, de temas así como de... de Negativos sei, eu, sí, o sea, Sempre que se que ve que o lado negativo a... de todo isto Vamos a falar un pouco, falanos do lado positivo de todo isto sí, Eu penso que o, o millor de todo isto é plantexarse as nosas relacións cos nenos, ¿no? en xeral Eu penso que, que aí é onde está a base de se si realmente queremos pois, eh, o que ofrece o sistema para eles, non? Tanta xerarquización, tanto obedecer, tanto estar metidos en ambientes que non son a realidade, uh -huh. tantas horas, eh, pensar que son, non sei, que son contenedores vacíos que hai que encher, encher, encher con coñecementos. Uh -huh. cando a, a realidade é que vimos xa preparados de serie, non? Digamos así, para aprender todo o rato, Eh, eh, ellos estamos quitando A ferramenta fundamental para eles Que o xogo libre ¿no? uh -huh. Que é a, a mellor ferramenta diseñada para aprender mm. Marta, cal vai ser o seguinte Paso, porque agora os nenos están En, en infantil Como vai ser a no, cruza no, en... Non, non, non, isto hai tempo ah. O meu maior xa ten 12 anos Ah, vale, vale, vale está... o, foi un proceso mm. o, xa, eh, o maior xa sigue desescolarizado Todos, todos Todos están desescolarizados sí. Uh -huh. Tenho unha de 12, unha de 11 e unha de 7 uh -huh. bueno, Estamos que... tres en edade peligrosa uh -huh. Bueno, non sei sé se si estás ouvindo o programa vía streaming Si, sí, lo estaba seguindo Está que... seguindo Bueno, uh -huh. pois pues vamos a continuar Porque desta primeira fase do programa Estamos pues, eh, os testemunhos ¿no? poñendo toda a información arriba da mesa E despois xa uh -huh. entraremos un pouco máis a fondo nos temas No diálogo E se te apetece participar Pois pues, non tens outra que chamarnos uh -huh. E pues, rápidamente decir o que teñas que decir Vale? Muy ben Bueno, pues continuamos. Gracias, Marta. De nada. Aquí en Divertimento para pequeños Monstruos en Radio frispin este especial, eh, Nenos, pues en situación especial de escolarización, o no sé cómo decirlo, en fin, en el transcurso del programa, seguramente que aparecerá algún nombre un poco, eh, consensuemos aquí entre todos y todos un nombre al respecto de esto que está pasando aquí en el programa. Ben, pois pues continuamos aquí en divertimento para pequenos monstruos en Radio Felispín e xa temos comunicación con outros dos testemunhos que queríamos tamén, pois, pues, escoitar eh, se trata de Ana Rosa a ver se si nos escoita Ana Rosa hola Ana Rosa hola, boa tarde que tal, se me oi? que tal, se si te escoita perfectamente Dale. bueno, pois pues Ana Rosa eh, veciña de Vigo nai dun neno que actualmente ten 12 anos e eh, non está escolarizado É así? si, e así Bueno, eh, desde que idade non está escolarizado o neno? Pois, pues, eh, bueno Escolarizouse cando tiña 8 anos Porque a antes que pues, Dixemos foi un grupo de familias montaron unha Un espacio de educación para os rapaces Que comezou con 3 anos E logo chegaron 6 Pois pues, algúns decidimos seguir E bueno, chegou un momento que A curiosidade nos é puido y, Pero vamos, caso que Como dije, en otro momento tocó, tocó yo una profesora muy... Estilo, bueno, lo que echamos Ropenmeyer, ¿no? Uh -huh. Y no no aturó, y en que, bueno, intentamos negociar otras, um, alternativas, no, bien que no había posibilidad. Entonces, pues, mandé un escrito a la escuela diciendo que... que le a la escuela. Y bueno, luego un tema legal de por medio que se arremató. Porque, digamos, a escola, unha vez que se entera que recibe esa, esa nota, ¿no? de que vos sí. decidides eso, ela está obrigada, de alguna maneira, a dar parte, a inspección educativa. Si te, ten esa obrigada. Eh, sí, administrativamente, bueno, sobretudo as escol escolas públicas que teñen, digamos, un seguimento de inspección uh -huh. eh, bastante máis eh, como intenso que o mellor un colegio privado, privado completamente Con bueno, concertados, suponho Pero vamos, que os públicos Le un seguimento mm. en geral então, o, pro... Entonces, bueno, o proceso eh, de... Tambén xente que agora Preses escolarizar, ou mellor pues, Presenta matrículas de escolas a distancia Ou marcha ou estancheiro y, y, y, Digamos que o, que o proceso administrativo Pois pues, pode seguir derroteiros Que non son o no, que me pasou a mi Eh, digamos que como tal falo un proceso administrativo porque estou falando unha gran cidade e en realidad, pois pues, non hai un trato tan cercano ao mellor como pode ser no rural ou así, sabes? Simplemente son un expediente máis que hai que colocar nalgún lugar en algún lugar. Así me sentin eu neste uh -huh. neste proceso. ¿En onde onde acabou onde acabou ese expediente? Eh, pois pues, nos ulgado. Nos ulgado. Sí. Y a partir de ahí el día penal E logo, como se ve se me acusaba de abandono por parte de fiscalía, Despois de proceso de asistentes social, sex de menores insistste E bueno porque certificados pedagógicos de, de psicopedagogos que non decían nada de eso <coughs> y que o proceso educativo non fui podía ser como tan beau, tan malo como calquera rapaz na escola. Hm. Entón ese, por, por eso se me se me absolveu porque non esa acusación non no, non tiña fundamento. Hm. E entón agora xa estás decidida a manter esa situación, ¿no? A ver, o sistema educativo eh ten diferentes portas de entrada, ¿no? Entón non desbotamos nada, de, quero decir que en calquera momento si decidimos que estamos preparados para... que está preparado para asumir... Eh, entrar na escola, pois... Pues, adiante... ou un, un instituto, xa... ou unha formación profesional que... non, de, non se desbota esa posibilidad, non? Uh -huh. eh, eh, está aí presente. Uh -huh. Pero, bueno, tampoco é que nos marque... o máis ben o que máis está marcando é explotar... Eh, Os intereses que que ten neste momento, non, mais que estar pendente de de un currículum académico que ten un marcaron un, unha cronoloxía que non corresponde moitas veces coas necesidades da parte. Mhm. Uh -huh. Entón pues, decidimos que seguiríamos o o o tempo que que nós necesitamos, non? Uh -huh. Estamos aquí con con outras nais, nice, con Ana e con Chris. Uh -huh. Eh, que sí. vamos a pedir si quieren estoy pues, a la cual contigo Ana sí. Hola. Hola Ana, escúchate por ahí ¿Qué tal? Muy bien Mira eh, nada vouche vou vou preguntar así algo moi similar ao que lle pregunte a Marta non porque nestes temas o primeiro que chama a atención e que a xente parece que quere saber e tal eh? o tema legal e eh? por donde pasaxe que pasaxe tal sí. pero eu que, o que te quero preguntar un pouco é eh? pois precisamente o, que, o o que te leva non a, a, a facer isto porque bueno teño que dicir coa pregunta que te vou lanzar pois quero aproveitar para dicir que, que pasei uns meses maravillosos con coñecéndovos e agora o teu fillo ten, ten 12 anos, pero daquela tiña 10, 11, e a mi personalmente sorprendeume eh, a, a, a un nivel cultural... Un momentinho, Ana, é sí. ocupada, un momento, vale? <risas> Eh, sí, sí, si, que perdova, que me estaban chamando. Ya, sí. Nada, que chamoume a atención nesses meses o, o nivel cultural que, que tiña o teu fillo e eh, a, a capacidade de, de, de autocrítica, de, de, de crítica, de análise. Eh, pois eu aproveitaría para preguntarte eh, como o fixeche, aínda que me vas a dicir que no, ti non tiño fixeche nada, pero como, como é posible, non sen en escola, pois realmente que un que un neno como teu Pois teña, teña o mellor, o mellor pues ese, ese nivel intelectual, ese nivel cultural do que eu fun testigo no? eh... mm -hmm. Bueno, agradecerche bueno, moi ben, son os ollos que miran <risa> que ven tanto <risa> eh, non, eh, non, eu as veces non, non nos vexe tan así bueno, en fin, temos moi como todo mundo momentos máis bons que, que a outros, no? depende que a non che deu tempo a vernos mm, Oh, máis efectos <ríe> pero bueno, o caso é que máis um, ben foi seguir os rapaces non, de, de, de seguir o seu camiño máis que, que de, non os leválos a eles da man non? sino máis ben eh, o, o proceso inverso eh, que se os, eles os que se vayan introducindo pouco a pouco e non eu que collo un libro e ensino a leer porque eu quero que agora aprenda a leer se si hai libros na casa e eles interesa pois eu acompaño e a, prese... a miña presencia o que garante de primeiro es é... sobre todo que non son no de 3, 5, é seguridade e... o mundo para eles é unha cousa nova e as veces que medo ou... ou non a entenden e bueno, <risos> si nosos adultos nos ponemos inquedos cando hai algo que nos sai mal ou que non entendemos, pois en rapazes esa sensación nova pode ser maior entón, ese proceso ás veces se desvirtúa pois, porque o, o, como pais enais pretendemos adiantar ou como institución pretendemos decir cando como e eh, onde se ten que dar ese proceso e uh -huh. creo que sí que tenga haber espacios compartidos en nos que haxa esa posibilidad de, eh, que, nos que as familias pois, teñan unha aproximación flexible Eh, e se está empezando a dar ¿no? eh, antes nos, cando nos levaron á escola, chora e aguanta agora xa se fala de periodos de adaptación, se vamos camiñando cara a entender que os nenos teñen sentimentos e que hai que respetarlos ese camiño vai moi, moi a modo, pero vai o sea, que, un, peor era era antes, ainda así os pasos a dar son bastantes son bastantes, pero bueno eh, positivo ver que, que o sistema... Intenta abrirse A sense esa empatía con rapaces, no? En canto a, pues a a min pues era darme conta de que non de que non sabía nada no, do tema de, de ser nai e <risas> lendo sobre todo pois pues, a xente que, que Estudió, estaba cerca de rapaces como John Hall que digamos o o precursor en Estados Unidos, que foi mestre nomeado mestre do ano Eh, en Nova York, creo E eh, despois deixou, no, eh, pensou En espazos educativos alternativos E despois xa dixo, non, escola, en escola sea escola educación na casa, non Acompañou rapaces porque, e Ten libros moi bonitos En como el ve como seus sobrinhos aprenden a ler E algún, pois, necesita estar só Hay outros que necesitan Estar no colo Da súa nai, do seu tío Que en eles elixan para facer ese proceso E ese estar en contacto físico ayuda a relaxarse Poder estar nesa Nesa situación de aprendizaje E ¿no? me parecía tan lindo Que eu quería experimentálo tamén ¿no? Realmente si, Como decía un Si realmente Os procesos educativos Foran o ritmo dos rapaces O mundo sería maravilloso <ríe> Non habería tantos tantos problemas, consecuencia de, de, de esa falta de de, de acompañar os nenos e hai angurias que permanecen na vida dos adultos hasta ben moitos anos despois que non se saben onde venen e moitas veces venen desse período importantísimo que se, se recalcan psicólogos e demais que dicen etapa de cero, bueno, hai alguns que dicen o primeiro ano hai outros que dicen 0 a 2 hai outros de 0 a 7, pero que é básico manter as, as o nicho de seguranza de agarismo de de de cuidados para que haxa o menor estrés posible uh -huh. que vai, que o vai a ver igual o sea, vai a haber estrés porque a vida de educar na casa non é todo bonito hai momentos tamén de de, de divergencias e non, non é non un proceso lineal ten subidas e baixadas pero que esa me perdí. estaba pensando eso, que, que, bueno, si te parece, que no Marta... contemos una vida tampoco, que parezca que, ah, o sea, no, no, no. que evitar el estrés, pero ainda así vamos a hacer situaciones de, de, de, en que no sabíamos qué hacer, ¿no? Muy bien, Ana, pues si te parece, bueno, no sé si estás subiendo programa vía streaming desde no, no, Vigo comer tarde de rapaz sí, estaba pendiente del teléfono teléfonos y diciendo, ¿cómo puedo escaparme un momento? Claro. Bueno, pues vas a tener ocasión de escuchar luego podcast cuando ponemos Ay, por ahí sí, la bueno, grabación gracias. y ahora vamos a seguir aquí en el programa porque vamos a entrar en, en otras fases tenemos aquí otros convidados, otros convidados que nos van a dar pues otras voces y entre todos vamos aquí a hacer un programa de radio, pensamos que, que bastante interesante e informativo de esta forma de educación alternativa diferente, puede que digamos, adaptada máis o século que estamos a viver outros eh, pedagogos pois pues, claman ao feo o respeto de todo isto bueno, vamos a ter un pouco unha mistura aquí de informacións e entre sí. todos e todos vamos a sacar aquí as nosas sí. propias conclusións sí. que che parece? Bueno, os, ah. os gritos ao feo casi sempre suceden cando hai un cambio, hai xente que os cambios sí. eh, supóñen perder o, o chano que pisan e os anos moitos anos que traballaron e eu non quisera sentir que que pensen que o pense fago adrede, eu non pretendo que ninguén, se, pido disculpas se alguén pensa que eu quero agredir, non é esa a miña intención, simplemente quero eu facer outra cousa, e que poidamos cada un ter o noso espacio, non? que cada quen elixa o camiño que quede libremente decidir sempre que non impida a liberdade dos demais, non? é esa a miña intención, de e escoitarei con moito interese o que fagares. Moe ben, Ana Rosa, veciña de Vigo, nai dun neno que na actualidade ten 12 anos e non está escolarizado, pero sí por recibindo pues, a educación, recibindo pues, a súa forma, a súa formación pues, da mam, de primeira mam da súa familia. Moitas gracias, Ana Rosa. Veña a vos, grazas. Un saúdo. Chao. divertimento para pequeños monstruos Ose 31 de octubre Do año 2014 Divertimiento escuelas es fracaso, escuelas es mentira escuelas es la soga que acaba con vida Otorras, loritos, aves, parlanchinas Dicen de corrido, oro de sus cartillas La escuelas es la jaula, la paja, el día Escuela, escuela es la soga que acaba con vida Despierta, escuela, despierta y mira Despierta, escuela, despierta y mira Enseñas la noche lluvia despierta escuela despierta y mira despierta escuela despierta y mira Batas ilusiones matas alegría El tonto es el tonto porque no incitan y el listo es el listo porque participaores diplomas mención palmaditas o a tantos que las necesita. necesita. Escuelas es la paja, sin una corrida pregunta respuesta, no, más tan, tan poesía, certezas suicidas en la triva. Estoy los es los ojos, acaba con miras. Despierta escuela, despierta y mira. Despierta escuela, despierta y mira. Intél, ya despertó, chichu corre Despierta escuela, despierta y mira. Despierta escuela. Despierta y mira. Despierta, escuela. Despierta y mira matas ilusiones matas alegría despierta, escuela, despierta y mira divertmento para pequeños monstruos en radio friping o se pues día de defuntos sí sí aquí estamos no No, el 2014 este programa especial esta parte del programa hora y media dedicada pues a otras formas de, de educación Estamos aquí con moitas convidadas E agora vamos a presentar a outra parte A outra parte, non a parte oposta Sino a unha parte complementaria a todo isto pues, Que xente, pues, que traballa un pouco dunha no, cuestión técnica no, de, de todo isto Temos a, a Gloria Hola Gloria, que tal? Hola, boa tarde, Hola, boa tarde. Bueno. Estabas, escritando a, estabas escritando a canción sí, sí. Quén era este que cantaba? No sé. Germán Copini Ajá. Germán Copini, é unha voz inconfundible aí De golpes bajos, ¿no? un proxecto en solitario Que tiña, que se chamaba Pues so Germán copini solitario Este álbum pos pues, había un tema dedicado á escola non si estaba subindo un poquiño a letra talperte tal. a escola algo aí que pasa que pasa logo nos contarás que sí. pasa que pasa coa, coa mm. escola ten que espertar moito aí está dormida moi a, a estas alturas do século 21. Por desgraza ten que despertar ainda moito Tires mestra dun cole primario non? En... De un cole público eh, De educación primaria, de educación primaria. No, Non nun cole primario que é outra cosa diferente <risa> Bueno, que tamén, tamén Igual ser. se me foi o subconsciente Pero... ser. <risa> Eres un... Traballas nun cole público sí. En educación primaria sí. o sea, Estás aí metida na, no meollo do sistema sí, sí. Eres no unha muller do sistema Estou, a ver, estou metida no sistema educativo, pero non estou moi de acordo con o sistema educativo. Mm. E, e o que ves, digamos, os tus compañeiras, compañeiras, como e, está? Eso é o que máis pena me dá, que sendo profesionais non, ten, non fagamos unha reflexión profunda eh, como ten que ser nas, a escola neste século XXI e que estemos eh, reproduciendo a escola que a nós nos enseñaron. Uh -huh. Entón, eso dame moita pena Mas, estou ahí <risas> Bueno, logo tenemos ocasión, Gloria De tomar nos, nos cubatas E falar tranquilamente sobre a costa De entrada vamos a ir a ir a, a mirada Sempre se sentan no mesmo sitio O noso psicólogo de, de, de, de cabeceira Que no programa Pois pues aí está, Carlos de Francisco Hola, Carlos de Francisco Hola, que tal Bueno Estasos aquí, no sé si te vayas tomando muchas notas, sorrindo, digamos, te miraron infinito a veces. <risa> ¿Qué, pa ¿Qué pasó por la tu cabeza? ¿Conocías este tipo de, de experiencias? Eh, un montón de cosas eh, me pasaron por la cabeza. Falamos eh, para, para el micro... Decía un poco de, ahí está, de hacer ahí sin escuela, ahí a John Hall, lo sí. típico, pero bueno, no tenía un conocimiento directo de este tipo de experiencias, por eso tenía... Interés eh, en Bastante interés en, bueno, en Escoitar os testimonios Das, uh -huh. das compañeiras bueno. Así como punto de partida Estos testimonios que escuitamos Aquí na mesa con, con Ana E con, con Cris E por teléfono con Marta e Ana Rosa Que conclusión os tiraches? O sea, por que se dá esta situación? Por que algo falla. metemos aquí unha mestra que acaba digamos de apreciar certos fallos no sistema. Sí eu entendo que hai un descontento aí co, co, co sistema non? entón cando algo non funciona é eh, unha actitud bastante inteligente é facer cambios. Non? Uh -huh. Se os cambios non os, fa, non, non os falla o sistema, pois bueno, os terá que facer ao individuo. Non? Uh -huh. Eh, non sei, me parecen experiencias aí bastante positivas eh, A parte concordo bastante con Gloria eh, Co que o sistema educativo o xa, Ten un problema aí xa de orixe, xa Ese sempre vai como 20 ou 30 anos eh, por detrás da, da, da sociedade Non? Eh, isto se agrava nestos tempos, non que parece que a sociedade avanza agora moito máis rápido. ¿no? Igual antes se notaba menos, pero agora como a sociedade avanza moi rápido e eh, o sistema educativo sigue así, ese ritmo lento aí que te... A mí de entrada, a omarse das consideracións que un pedagogo pueda, un especialista da cuestión, pueda sacar o respeto de calva e xera a cualidade da formación do neno desescolarizado ou no sistema educativo, me parece... Pois moito traballo por parte dos pais O feito xa mesmo de, de, de responsabilizarse Desa de grande tarefa, non? Si, sí, eh... educación xa non me parece xa, uh -huh. es, Por iso un pouco esa contradición que hai Respeto de as acusacións por abandono Cando parece todo o contrario, non? Uh -huh. Eh, Estive pensando reflexión. bastante En, en como se apañaban Aí para <risas> Ou si máis ben poderíamos darlle a volta a cuestión E uh -huh. pensar Facendo unha asesoración, por suposto Que quen abandona o seu fillo e Todos os demais, non sei bueno, non, eh, non tanto non, pero... non, estou, non, non estou nada de <risas> Pero sí que... Bueno. Sí que, ahí valle, que... Temos unha pequena mueca por parte sí. de, de Gloria, logo reflexionará vale. o respeto. É unha exaselación, por suposto, sí, sí. no, no sí, non é así sí, tampoco tampouco. Pero... Pero... No, me preguntaba como facía, non porque para mí ten un mérito da hostia. <risa> sí, desde logo que sí. Eh, a un neno aí na casa. ¿no? Eh, bueno, o tema da neglicencia está ben claro. O sea, se esa... Estou pensando no tema legal, no, cando entra a fiscalía de menores, xa, xa non son capaces de, de sacar adiante o tema porque, xa, porque entenden, o xa, non, non teñen que dálle moitas voltas á cabeza, nin ver moitas cousas para ver que non é negligencia, negligencia é cando non hai intención de, de educar, cando hai un abandono, non, uh -huh. pero en estos casos, o que si sí que que é probable en ¿no? que todo isto xa un fallo do sistema. Sí. Es decir, del PTE hai unha anomalía non prevista que algún pai quera asumir a educación do seu fixo, sí. ¿no? en non delegala. En principio, eso é bastante curioso. ¿no? Bueno É un fallo do sistema, eh, debería de... Non está no manual sí, de instruccións. No. Debería de adaptar... De su... hai un valeiro legal. Sí. Bueno, non sei sé se si valeiro legal, o que pasa que no, se, se queren o sea, falar de neglicencia imposible, ¿no? porque porque a negligleencia eso con levava abandono e eh, non intención de escolarización non entón claro estaimos hablando de, de sí. situacións <risas> diametralmente claro, a estas, Opostas a ¿no? estas que si sí que serán tamén claro no o tema que deberían dar unha salida o a sea, xente que que, bueno, que elise esta forma de educar os seus fillos as súas fillas porque Claro, yo entiendo que un proceso ¿sabes? Entrar en un proceso eh, de que venga policía a casa Venían los trabajadores sociales hay algún, algún tipo de investigación Bueno, eso sí que puede llegar a ser Bueno, un inconvinte Son procesos largos Ese, entón, uh -huh. non sei, sé, debería ser algo aí moito máis eh sinxelo. Uh -huh. Como como está é tan difícil eh, demostrar aí que hai man negligencia uh -huh. nunha familia. Vamos a preguntades aquí a Ana. Aí <coughs> máis crise, máis a xente que non se está ouvindo por <coughs> perdón, polo teléfono. Perdón pola radio <coughs> que nos está escutando desde a súa casa Pola radio ben por internet, vía streaming no noso blog www.opaiicon26.blogspot.com, opaii con doasis.blogspot.com aí hai un, un reproductor Faz clic e escoitas a radio, vamos. Cando funciona o streaming de maravilla e creo que ese funciona ademais. Entonces poden estar escutando incluso en Salvador de Bahía. Mm -hmm. Vamos a dar un número de teléfono por se si algunha persoa interesada querer intervir, preguntar, sempre pregamos intervencións curtas, concretas, eh, para non para aproveitar maior o tempo e vamos a dar o teléfono ahí, o 981 Repetimos, 981 37 10 40 981 37 10 40 Mentre, se trasladamos, eh, se cadra esa pregunta a, a As nais que están os sea, aquí, Ana e Mais criso o respeto pues, De, de como está a situación legal eh, no Estado Español E tamén facer un pouco comparanza co resto de, de países no, do, do mundo no? o sea, no Fagades así un pouco un resumo no? Pois pues mira, sen ir máis longe eh, En Portugal tipo des decidir cando escolarizas o teu fillo se o fasa a distancia ou o fasa presencial. En Portugal que estáio carón? Si, sí, si. Sí. Uh -huh. eh, é legal ilegala non é legal unha, unha opción, digamos. Claro, opción, é unha opción. Unha opción. Uh -huh. Sen circunstancias especiais en todas en, en todas as fases da de educa educativas. Entendo que si. Sí. Entendo <coughs> que si. <sí. Bueno, coughs> de feito aquí mesmo temos no caso da, da UNED, non? A, a universidade de distancia que está totalmente aceptada. Eu non acabo de entender por que non está tan aceptado o, o, o tema de, de educar a, a un neno ou nena a distancia tamén eh, bueno, perdón, educar no, escolarizar, vale, para mi educar é outra cousa, pero, pero bon, unha cousa é eh, tratar de transmitir uns contidos curriculares que marca a lei porque non queres ter follones eh, e outra cousa é o que é a educación en si sí. e eh, eh, do tema legal que me falabas Estados Unidos si sí que o menos non podías falar, millor ti, Cris eh, en Estados Unidos si sí que hai un compendio de de, de escolas libres eh, uh -huh. é totalmente legal educar eh, educar nunha escola libre eh, non escolarizar responsabilizarte ao 100% do que, pois sí a, a cultura ah. e o contido curricular uh -huh. que, que van ter as túas sí. crianzas e eh, eh, bueno se mo permite non sei pensado outra cousa hmm. quería respostar un pouquiño a alguna sí, sí, claro, cousinha claro. que, que sí, sacou sí. Carlos que que me planteixou un par de reflexións aí, ¿no? un par de, de, de preguntas. Carlos o psicólogo Cando eh Vi unha similitude cando meu fillo do segundo ano que está escolarizado a distancia e eh, me chamou a atención porque, bueno, cando meu fillo era un bebé eh, eh, eh, transmitín a idea de que quería alimentálo con latancia materna exclusiva chamou a atención un comentario, unha resposta que me viña por, por varias bandas que era como, ah, pero en que entón así que estar todo o rato con él Entón agora, cando, pois é iso, o curso pasado, cando a xente se empezou a enterar, a veciñanza, tal e cual, se empezaron a enterar porque ven a un neno polas mañás, estamos moi acostumbrados aquí nesta sociedade polas mañás non ha xa nenos na rúa, eh, pois se o neno non vai á escola, tal, acabas dicindo, non? Pois eh, estás coa distancia. Apare, ah, entonces, tens que estar todo o rato con el. Entón claro, son como cousas que a xente dá moi por sentado e eh, eh, que por outra banda Tambén dá por sentado que cando non levas a un neno a, a unha escola, pois a, o peso desa educación ou desa transmisión de coñecementos é da nai. Non, cando realmente hai toda unha familia, toda unha comunidade, toda unha sociedade. Entón, aquí podríamos eh, comenzar un pouco a falar do tema da socialización, que é un pouco unha dúbida tamén moi común que hai cos nenos que, que non acuden á escola, como socializa un neno e unha nena no caso do meu fillo podo dicir que a día de hoxe está moito máis aberto a socializar que, que cando que cando estaba na presencial, porque claro, Realmente, ele antes eh, relacionaba esas cinco horas de escola pois pues, con algo que era como obligatorio, eh, con unas pautas, con unas normas, estaba conducido. Eh, agora, realmente, a, a socialización que ten, pois pues, é de actividades que lle gusta, actividades relaxadas, xogo. Eh, dende logo, para min, está a ser moi positivo, porque vexo que o neno vai ben, claro. Uh -huh. A parece moi interesante eso, que parece que un pouco ese subconsciente que está ahí, ¿no? o a esa veciña que che di, entón o neno ten que estar todo día contigo ¿no? eh, parece que quere decir, dando ya vuelta a cuestión que non pode estar, o sea ten que estar contigo, e eso é un marrón ¿no? en vez de estar onde ten que estar que, pues, eh, na escola ¿no? o sea, pero como, digamos, como un recipiente recipiente ¿no? donde se acumulan nenos ¿no? de unha sí. manera acumulativa Pero nos pasa tamén coas persoas maiores ah, no. eh, Cando unha persoa é anciana Pois pues non, como vas ter un anciano na casa, tens que metelo en unha residencia uh -huh. non, non podes estar todo o día con el Nos pida a palabra Gloria A profe eh, Cando un neno eh, vai á escola entre as sete e media da mañan E sale ás cinco e media da tarde Pregunto eu, que diría esa señora Diría "Oh, Que ben está na escola Canto tempo, canto vai aprender Eso é humano para un neno de tres anos que se ve en o caso. Que chegan á sete e media da mañan e que salen ás cinco e media despós dunha de actividade, que se durme na aula a unha, a unha da tarde está dormidiño pobre. Eh? Eso, é, eso a esa señora parecería lleven. Mm. Sin embargo, eso está aceptado, claro, máis aceptado claro, socialmente. Que che, claro. Por que está máis aceptado socialmente? Pues non sei sé, por que... Está máis aceptado Me que Que toda a familia traballe, que toda a familia este aí producindo, no. que este formando parte dunha cadea. E en vez que... de, se si tes un fillo, pois pues, implicarte na súa educación e esa é unha fórmula super válida. E tal e como está o a, a escola, non era boa porque penso que é a mellor. Uh -huh. Pero eu penso tamén, perdón sí, sí, Eu eh, penso tamén que a xente bueno, intenta, Te entrai falar galego, non estaba mo, moi apretada no, Podes falar como queiras eh. De feito, ti filóloga inglesa, podes no, falar en inglés en Inglés, non, non, non no, no me entendería E complacemos na. a Feijó no, no, no, no. Achecate vai un micrófono, eso sí, sí, está. que Quería dicir que eu penso que unha das razóns pola que a xente pensa isto é es porque esta xente está cualificada es Unha persoa que traballa nun colexo nunha escola ou mesmo Bueno, ensinanza no arreglada Eu son unha maestra de, de secundaria, de adultos e, está, Eles saben o que teñen que facer cos nenos Están aí, obviamente, para velar por eles E dalle todo o que precisan mentres que un pai E un pai está ali para cuidar dos nenos El sabe bañar os nenos E de cear, pero que lles vai aportar nada máis Entón, onde queda a motivación? Por exemplo, a motivación raramente se, se aprende na escola non Xa non falo dos cuidados En cuanto á educación ou cuidados persoais Cuidados psicolóxicos É simplemente, pois, pai para levalos, para levalo aquí, levalo entón, uh -huh. o problema é por aí, penso. A mí me sorprende un pouco la el discurso de, da parte do sistema entre co <risas> que representan esta mesa Glo no bon, non é o normal que poderia ser non o normal sinto que non ten unha persoa totalmente oposta sí. esa, ¿eh? mm. totalmente oposto hai moita totalmente oposta tamén temos o teléfono aberto eposto claro, pueden... chamamos este é un programa que necesitamos e voces ¿no? e pues, sempre por suposto so dende a educación no e a, a explicación digamos coherente ¿no? ah. e, damos de novo o teléfono 981 37 de40 981 37 de40 pode incluso casar algún inspector educativo ah por aí. Sería estupendo <ríe> momentos Ana acaba de sacar un rifle. <ríe> bueno, non, é, non é habitual, digamos, o discurso de, de gloria, un discurso pós-reflexivo, pues, non, pues, crítico, pero bueno, en fin, tamén haberá xente crítica un pouco que queira cambiar o sistema educativo e que non pense como a ti. Non sei. Mm. Non sei. De verdade, non sei. Eu penso de que é bastante concienciada, bastante Estamos nun nun sistema educativo onde básicamente xa valia. A ver, teño que dicir que eu... que se pode facer, que pode facer un, un docente eh unha escola como a ti, unha escola pues, eh, oficial ou ben pois concertada ou privado, que sexa. Mais o... ben en, eh, non sei, non sei se é máis sinselo no teu caso que noutro tipo de sistema máis para saírse un pouco do do redil. E, digamos, dar unha volta E non facelo tal cual marca pois pues, o programa non. O sea, a ver, eu teño a sorte de traballar nunha escola pública Se si chego a traballar nunha escola concertada ou privada Seguramente que non podería pensar o sea, Non podería actuar como estou actuando un pouco Non, non como querería actuar eh, totalmente máis un pouco Eh, que me condiciona? A ver, eu son unha contra o resto O resto, xe encantan os libros Xe encanta a programación Esta, os obxectivos Marcados nos libros A mí me parece Que o neno Ten coñecementos previos E hai que utilizálos E me parecería unha fórmula estupenda a Traballar <risas> neste neste século Volvo, repito eh, Facer Proxectos onde o neno eh, aprenda él e, e teña unha un aprendizaxe significativa, vale? Eh, o profesor acompaña, como decía Ana e a, a veciña de Vigo Ana Rosa, creo que se chamaba que ela acompañaba na, na educación do seu fillo a seu fillo pois eu penso que a mestra ten que acompañar ás nenas e nenos no proceso de aprendizaxe e non ir ali en plan eu os sei atender e tal, non vos podedes mover me parece tremendo que nenos eh, estén nunha escola cinco horas sentados, bueno, hai un recreo por medio, sentados e silencio absoluto. Eu teño compañeiras que non sei se de noite fa, están facendo tss, tss, tss, pero e que, e que <risas> seguido están tss, tss, tss. Non sei, digo, pero se si son nenos, se si son pequenos se si teñen que moverse se si teñen que estar eh, sentados de outra maneira non un a un como na universidade que, que nin os ves porque se si está sentada na túa cadeira, na, na mesa tua, non ves a todo alumnado, a todas as nenas e nenos sentados un detrás de outro decir fai unha, unha distribución da aula máis non sei máis normal, máis de acordo ás idades que estás traballando. Con que idades traballaste? Eu con oito anos agora. Eu estive até fai tres anos en educación infantil. E eu penso que a xente de educación infantil a maioria, mm, estou vendo que non pensei que había máis, pero vamos, un porcentaxe de un 80%. Eh, temos unha concepción de, de educación máis... Nos formamos... Mm, máis pensando no neno e nunha nun ensino nunha educación constructivista decir o neno vai construindo xa desde ben pequeno o a linguaxe, ou, ou escrita <coughs> a lectura etc e, e con algo que él que para él o para ela teña significado. Entón, eso creo que me, que me condiciona en primaria tamén a ter outra forma de velo que non te veixo que miñas compañeiras e compañeiros non todos teñen esta forma de ver Non sei sé se si hai algo con un comentario que suscite pois pues, eh, unha reflexión o respecto do que acaba de comentar Gloria A mi? Si, si, adiante Cris Gracias, é eh, porque eh, que Gloria está facendo unha crítica en... Mm. Na es da escola porque no que ela está in inmersa pero eu penso que se extrapola completamente a toda a sociedade dicir eh, eu falo pois dunha clase particular que puiden dar ou falo dende algún centro educativo onde a xente envía manda os nenos pois que aprendan inglés non unha hora a semana o sistema o sistema o sistema, como funciona a educación os nenos, nos nenos, como se educa os nenos, mm. é que falla completamente eu, a mi botaronme do último traballo claramente por estas cousas porque eu non estaba de acordo e, e cando eh, os nenos non, non facían o que se lle pedía a mi me xixían máis autoridade me dicían que eu fallaba mm. en, en, en que tiña que ter máis autoridade eu dicía, pensaba que os nenos non tiñan edade de pasar alí. non querían estar ali, estaban obligados efectivamente, a xente estaba obligada como vai... Como vai ter Que tipo un de actividade de se trataba con ele? Eh, um, clases de inglés de eh, inglés quantos anos tiña? Pois den de 3-4 anos Foi o primo nos máis pequeniños que din Pero mm. falo de 3-4 ou 2 de 14 Que suspenden que os pais mandan ali Porque si, sí, mm. eh, pues, os nenos non teñen Ni voz ni voto, teñen que estar ali E mm. o, fruto, o fruto que se saca disso É eh, nulo, non se pode sacar nada Esperan moito, pero que logo que Non se pode, non hai por onde rascar E logo tamén pola doas actividades co, as, eu fago cos meus, a miña filla por exemplo pois eh, fai algunha actividade bueno, eh, cultural polas tardes ou deportivas e para topar eu un, un lugar onde me deixen acompañala nes aprendizaxe que me deixan fora como os cans os pais non non somos benbis como parte para acompañañar os, os fillos... En, Como, no, no, o separan separación por idades completamente eu uh -huh. ah. o sei que facía eu que un pouco estou vendo é que eh, fecaiso, o sistema ideal sería unha conjunción ¿no? de ambas eh, formas de educacionais ¿no? o sea, porque por un lado eh, digamos a desescolarización é eh, unha situación vamos a poner entre comillas radical como resposta a unha situación que, que se está dando con el, no E entón que xa a resposta de retirar do sistema educativo radicalmente ao rapaz E por outro lado, eh, vexo, como caso de Gloria Que é a mesma, como traballadora do exino Aprecia que eh, o exino ficou, digamos, en un estado eh, Non evoluíu, digamos, non, co tempo, non co, co no cotempo Non evoluíu coa sociedade E cumpriría, pues, eh, digamos, eh, inserir neses procesos educacionais pues, eh, Determinadas cuestións Como que está, por exemplo, a referir Cris, que é o tema de un momento determinado Acompañar, como nai, no proceso educativo Da maneira natural ao teu fillo então, Non sei aí se vedes Digamos Que por aí podría vir un pouco a vía de solución Ou mesmo que a non escolarización en si sí Enxixa Unha forma alternativa Debe ser unha forma alternativa opcional a, De libre elección ilegal Para educar ao fillo Cando se quiser por parte das familias xa. O sea, Na, así un pouco aberto. De... Eu non escollería sí. de las dous ou escollería as dúas. Escollería dúas. O que o que ti plantexas dun nexo entre as dúas cousas podría ser o máis similar a unha escola libre, por exemplo. Eh, pero eh, as escolas racionalistas, estas que con pensamento libertario, no, que oh. Sí, pero pero claro, todo que non hai nada que seña unha balsa de aceite, vale, pero mm, Hai, hai máis, hai máis, prefiro pasarlle a pelota a pelota a Cris porque me iba, me iba a embalar agora mesmo cun tema que non me apetece, non me apetece tocar, Eu penso que, que sen hai opcións, non hai conflicto, o se a xente pode elixir a, o, o que o que lles che convenga, con, con que están contentos, eh, non hai conflicto, eu, eu Estou un pouco cansa xa, eh, son os meus fillos bastante novos a sentirme como a delincuente, sempre tendo que, que, que agocharme, cando me preguntan por que eh, eu crio os, os meus nenos e non o, o, o delego, outra persoa aínda que fixera fontanería ou, ou un estudo de profesor, eh, profesorado a min non me importa, non? A que non os coñezo de nada, non? Non, para mí son descoñecidos, nos que teño que non teñen teño ni sequera por que estar de acordo conmigo Eu penso que co todo se resume a liberdade uh -huh. e o respeito Eu sempre aboco iso en todos os ámbitos da miña vida e loito por iso. Entón penso que vai de da man, de, da forma de ser de cada un e de como comprende cada un a vida, se teña opción de, pois pues, como esti de de o teu nenos, así o prefires así como hai escolas diferentes pois escolas religiosas ou escolas deste tipo, ou escolas rurais e cada un escolle iso porque non podemos escoller nos como criar os nosos fillos, non? Eh, ou, ou como traballar ou como vivir Thank mm -hmm. you. divertimento para pequenos monstruos en este especial de sistemas educativos, de formas educacionais diversas estamos escutando tamén alguna rafagueña de música, e ao principio do programa ouviamos a Duncan Du unha peza que facía referencia a escola despois escutamos a Germán Copini e agora pues, estamos escutando a La Resistencia con el viejo profesor E conversando, charlando, reflexionando Coas nosas convidadas Bueno, aquí está, siguen Cris, Ana Está Carlos de Francisco, psicólogo E Gloria, a Mestra Bueno, Cris e Ana veñen como como comunais Que tínen os seus fillos Pois, pues, eh, digamos, e sistemas educativos eh, alternativos Ana ten o seu fillo escolarizado a distancia O seu neno Pequeno E Cris, pois, pues, eh, ten pues, os, os fillos de momento desescolarizados Son nenos pequenos E, bueno, falamos con, con Marta Con Ana Rosa por teléfono Que estaban en situacións similares Inda que, pois, pues, en graos, digamos de, de complicación legal Incluso, inda que agora se está Cuestión solventada Pois, pues, eh, interesantes eh, Canto, pois, pues, aquí a discutir A ver un pouco, pois, pues, procesos tamén ¿no? de Que son, pois, pues, incómodos Pero que están aí, porque todo isto Estamos falando de costeos que non están contempladas na lei, que están costeos alegais, e que moitas veces igual iguales un suiz, o que, pois, en eh, base a súa sentenza, pois, crea aí unha, unha surexprudencia, valla vostedes a ver. Bueno, non sei como, como estades, eh, estades ben todas e todos, nos sentides cómodos, sí? Que tal el, el cubatita ese, Gloria? Está rico? <risas> Bueno, y o psicólogo que sempre está aí tomando nota e é o máis o máis cauto a hora de facer as reflexións. Vamos a pedirse que poña o micrófono así un poquíño máis para. Aí está, aí está. E, e, e é cauto o psicólogo, eh? Sí, un pouco. Uma... Eu... a veces a que, é que... <risas> Na, pero bueno, eh, Ana deixome unha reflexión que levarei a... ao meu posto de traballo o próximo luns. Temos, temos un teléfono aí Que está sonando Vamos a utilizarlo E vamos a atender a chamada Hola, que tal? Hola, Hola que tal? Boa tarde, vos serán? Non no nos escoites por internet Porque vas a sentir o retardo E entón vas a contestarnos Cinco segundos despois Pois é verdad Aí está, entón agora pues vai eh, Escoitarnos polo telefone E vamos a manter comunicación con esta persona Que pues, chamou aquí a Radio Félix A divertimento para pequenos monstros pues, ent Entendemos para entrar no, no debate Hola, que tal? Hola, Hola que tal? Como te chamas? Xaim uh, Xavi, sí. Hola, Xavi. Bueno, pues, Adiante, ¿Qué que tens que dicir? Eh, pois pues, nada, eu queria dicir primeiro Así falando sobre a escola Xa que estamos teóricamente na Europa Pois que ten o nombre griego E os griegos Eh, chamou moita intención cando me enterei que a escola en Grecia que sempre é o referente solo iban os fillos dos esclavos moi curioso porque os fillos dos, dos que mandaban pois non era a escola, escola pois non, non iban a escola tiñan outros sistemas de aprendizaxe que non tiñan nada que ver coa escola a escola en si sí, era para os escravos Gusta me lembrálo sempre que non se falan destas cousas porque porque é moi chocante e ao mesmo tempo penso que moi indicativo de onde estamos. Eu que veixo é que as escolas tal como están pensadas en un país como, como no que vivimos, eh, no mundo occidental pois venendo o século XIX da fábrica. É, de repente, chame moita atención porque vas camiñando pola maña polas calles e ois as sirenas das escolas non? de entrar, de salir, do recreo de no sei que, como cando éramos nenos non? Eh, curiosamente nas fábricas xa non hai sireas cada un ten o seu reloj sabe a que hora ten que entrar e sair e non hai, a sirena que che di son ahora non sei que hora de entrar xa non existe desde faz moitos anos non? pero nas escolas siguen mantendo iso eh, son como pequenas fábricas de pezas para outra fábrica fábricas que xa non existen, porque están en China non están aquí, en Indonesia en Malagascar entonces a escala eu veixo que tamén todos os sistemas políticos, xeñando lo que xeñan eh, os sistemas de control social teñen o seu tipo ou a súa propia pedagogía unha pedagogía, pedagogía para, para influir sobre todo sobre todos esos eh, contenedores vacíos non? ou números que que encher con conocimientos para despois poder funcionar nas súas uh -huh. entonces É curioso. Pues, a eh... é, é iso, non é outra cousa. Uh -huh. Falando da escala a nivel do que estamos falando, pois pues, é moi curioso que en Finlandia, por exemplo, que é un país de non sei se son cinco ou seis millóns de habitantes e que ten un poderío económico bastante alto, de alta tecnología ademais, pois pues, empezan a escala con oito anos din que antes non sirve para nada porque non teñen capacidade aos nenos de, de integrar os conhecementos que se están dando e simplemente repiten como loro eh, eh, e teñen <coughs> máis percuposto para as que para defensa, eh, están al lado de Rusia xa, son cousas que eh, non sei cando se fala de nenos sin escola, unha das cousas que che dí a xente moi curiosas tamén é eh, Pero así o neno está solo todo o día Os pais non, non está con outros nenos En a escola están con outros nenos Eu lembro-me cando era Cando, cando era pequeno Estaba na escola Eu non estaba con outros nenos Eu tiña nenos ao meu redor Pero non podías falar con eles Non podías comer chicle A ver por que non se pode comer chicle naide, Nunca nadie me sopo explicar o porqué E o que vexo Que agora que xa peino canas Pero que sigo indo á escola Por haches ou por vez Escolas donde se lle normalmente clase a adolescentes pois me sigo atopando as mismas pautas que me atopada fai 30 anos e digo oh, mi madre, e ainda encima o vexo a nivel profesional porque eu vou ás escolas a nivel profesional ou sea, como profesional do meu ramo e profesional do meu trabalho, pois teño que ir pois, a facer cursos de reciclaje, a facer cursos de especialización e damos tipos que se supón que saben máis que a min, pero o miro pa eles e digo pero este tío non nin idea de a quenlle está dando clase. E o extrapolo, digo, pois cando lle dá a un rapaz de 14 anos que sale de ahora de darme a min, e vai a llevar ao rapaz de 14 anos que se vai facer profesional no día de mañá, ou se está facendo profesional, está claro que non ten nin idea de a quenlle está dando tampouco. Porque se non sabe con quen está tratando, está tratando con un adulto, tampouco sabe. E non é un profesor en concreto, Estou nos atopando con moitos, moitos profesores distintos, en, en distintas cidades. Outra cosa que me chama a atención de Galiza, é que aquí na Galiza, é que en canto os nenos teñen a, a, a idade, non? Tres anos, bom, a guardería ou primaria, ou non sei como se chaman, e xa os encarrilan eso con tres aniños. Curiosamente, na Galiza, ou na comarca do Ferro, unha comarca donde a gran maioria da xente está en paro, non? E te vas ao Levante, que ando moito polo Levante E hasta que non cumplen os seis Non os meten na escola Están cos avós, está co Anay, está co pai está... Pero non os meten na escola sí. E lle chama atención O sistema noso, cando yo comentas Que raro, pa que? Se hai xente na casa que poida Mirar do neno Son cousas Non sei También, muy bien, pues son a, gatos... a, a, a, a, a xente que non non que educa na casa ou que non educa na escola polo sistema tradicional, digamos o que está claro é que, como decía un rapaz unha vez que ten os fillos sin escolarizar, decía non estamos no século XIX e que non mire para pa o neno, que non lle faja caso vai a aprender a ler, porque non lle quedan máis narices ten que aprender a ler E vai aprender porque lle vai interesar a ele aprender a ler, porque estamos reobeados de letras. é Eu veixo eso mismo, uh -huh. uh, no entorno, que sí, que que eles se preocupan de aprender. Claro, eh non é o século de XIX isto. Uh -huh. O sea, van a aprender por narices, porque van querer fuchicar en internet, porque van querer ler o que din as cousas, o que lle interesa a eles, vaya. Uh -huh. uh, sí, non sei... Uh -huh van a aprender outro ritmo, pero van a aprender. Van a aprender a un ritmo ao seu ritmo, que é a mellor maneira de aprender, penso eu. Mhm. Mm Moi ben, por pues, moitas gracias, Saime, oh. eh boas pues, as reflexións que nos van a falar aquí agora un pouco para seguir desenvolvéndonos a nestes últimos prácticamente 10 minutos do programa. Oh, okay. okay. Moitas grazas, Saime. Un saludo. Baia, saludo. Bueno, quería subliñar do, do que dixo Saime <coughs> o tema do, do control social, E ¿no? un hilo un pouco coa cuestión que non sei se si refería Cris, antes o respeto de por que eh, a ensinanza universitaria no, a fuchistiana pode ser a distancia e o ensino infantil ou primario non, e un pouco cecais meña por iso pola formación de masas desde moi pequeno eh, que, que calen determinados pues, principios programáticos no que ten o sistema e unha maneira moito máis fácil de programar a, as persoas, non? A, aos individuos non? como así, cuestións que, que se lanzan desde aquí. E non sei quen que quería agora falar, o psicólogo Pedro, o digo, Carlos, Carlos. Quería falar xa para despedirme porque teño que marchar Entón, era un par de cousas bueno, teña varias anotadas pero creo que vou hilar dúas cousas así en modo de reflexión final <coughs> en... Bueno, la primera era el tema de la socialización, ahí que se varias veces. O sea, a, que un neno o una nena se socialice independiente. No ten que ver con que vayan o no vayan a la escuela o co, co que o leves ve parque o no le ve su parque. Es, es. Eh, que un neno se, sea capaz capaz de, de socializarse es, depende es, de las relaciones de apego, con, bueno, con la familia, entendiendo familia como bueno un concepto así más moderno, no un concepto así tradicional eh, va a depender cuando eh, bueno, apego de o la situación do, de seguridad de ambiente de seguridad de ahí que que se, que se atopen a familia ¿no? entonces claro tenía una reflexión aunque ¿no? o sea, tenía una pregunta y que me voy llevar ahí a, a dar vueltas por allí a, a ao meu posto de traballo luns sobre unha cousa que comentou Ana e que comentou creo que Marta ao principio, non? Cris. Eh unha pregunta que me A Marta por me, teléfono. Si, sí, si, sí. sí, que me fago, se pode a escola realmente desestabilizar a un neno. Sabe porque Marta comentaba, creo que era Marta, que comentaba que con tres anos teña, sí. o que a levou a ter o, o te seu sí, sí, fillo eh, nesa situación, eh, ou ¿no? así claro. bastante de problemas, Si. Sí. ¿no? Eh... Que xa non é que xa unha opción E que parece sí. que é unha reacción non? Que é máis grave non? Que é unha opción mm. Eu se me face esa pregunta Nun examen Xais, Eu te diría que Eu contestaría que non Xais, Que a escola non, é capa... non pode ser capaz de... Ou non debería ser capaz De, se... de, se... de desestabilizar a un neno Contesto así Polos coñecementos que teño Bueno, sobre esto tal Pero, sin embargo, agora Se escoitara a Ana Se escoitara antes a Marta E varias das da reflexións que, que se fixeron así Me fai darlle a volta ¿no? Un tema, sabes, igual Unha idea que temos aí Moi inculcada, non? Que... Che agora, xas sí. Estás aí plantexando como... Eu creo que, que bueno o sea, Eu creo que non, que non pode Porque, bueno Sais, se hai relacións de apego seguro sais, en a familia, no contexto familiar eh, entendendo esa familia como, bueno, poden ser os coidadores que non sei xa sais, se hai esas relacións de apego seguro non debería sais, eh, un asiento externo como é a escola non debería poder eh, uh -huh. desestabilizar <coughs> a un neno non, pero externo. <risas> non externo externo A melhor, na, na teoría é uh -huh. externo, pero non é unha xente externo Realmente uh -huh. bueno, Forma parte que... desa de, de, de vivenza Global do nen Xa, sí, pero a familia eh, Crea aí un contexto protector aínda que O neno vai á escola ¿sás? A forza da, da, da familia Que é onde tenga as relaxións Máis íntimas Máis importantes eh, Máis emocionais ¿sás? Eso lle vai dar unha estabilidade Eh, que, que bueno, é eh, Non sei, é eh como Mira, ti ah. cando, cando levas a un neno A nena a escola ah. O comentario máis común que atopas Do resto de nais e de pais Ao deixar as súas crianzas na escola eh, Bueno, dame un bico E portate ben eh? o xeña, eh, Están delegando totalmente A, a confianza estando de algún xeito cuestionando a, a súa filla ou seu fillo Antes de entrar, Pórtate ben Seña, pórtate o ben sea, que, que, estou, claro, que te estou entregando aquí Donde mm. hai xente na que eu confío Porque son a túa nai e, e, no, e esa persoa é máis eu uh -huh. Estamos aquí Para darte unha educación Pero xistamente reflexas o que eu estou comentando eh? A familia sabes eh, está, Igual está levando eh, xa, es Unha forma de atuar equivocada que, eh, Pórtate vera Anticipar, delegar xa, es, Cando Eh, o que ten que dar eh, seguridade aos nenos Que vai ir a un sitio Vai estar ali, nas condiciónes que es sexen ¿no? Pero que... Non sei... É eh, no, a familia que non ten que ter medo á escola Se, se elixe esa opción non? Eu, eh, como, bueno, como, os dicía antes, non, a min me parece unha unha opción superválida, non? Algo nos funciona cambia unha opción superválida. Pero sí que non o entendo eh dende unha postura, xa, igual de medo, eh, escola, medo a que o meu fillo lle faga algo. Eh, bueno, lle faga algo, lle Que no, algo. non hai garantías. Eh, este tema o tocaba a Rosa precisamente noutro programa fai moi pouquiño en Radio Galega, me parece. Eh, ti non tes garantías. Tipo des escoitar que unha escola ten moi boa fama, pero ti realmente non coñeces a persoa que vai estar un mogollón de horas co teu fillo. Non, non, podes pensar, ou podes saber eh, que corrente política defende, uh -huh. que pedagogía utiliza pero ti non coñeces a esa persoa un currículum moi completo non te garantiza que a persoa coa que vas a deixar o teu fillo sea boa persoa Non, eh, eu estou de acordo contigo pero que eu creo que a clave non está na escola sabes? porque eso podería pasar tamén ou poderíamos extrapolar o mercado laboral tamén e pode sí. ser, por que non? pero que saber identificar uh -huh. a fonte do problema claro, claro, o punto claro, pero problema pero que entonces... teñas ten, unha relación moi estreita co teu fillo que teu fillo teña moi, moi, un apego moi forte contigo se logo chega unha hora e o deixas nout nun centro con outra persoa completamente distinta noutra nun ambiente completamente diferente tondo o neno non está a gusto e ten unha reacción a ese punto non ten nada que ver co que reciben a casa nin co apego da casa que son un vexo como cousas completamente claro, non ten que ver, pero tí, o, sea, no, o neno non vai estar contigo toda a vida entendes? o que quero dicir, que o que reciben a casa e... Eh o que el experimenta na casa, o que el eh, fai na casa, sabes? Eh, serve de aprendizaxe, para afrontar as situacións que se vai a atopar fora. A que idade? Claro. Eh? A que idade? moi pequeniños. A que idade ten esa base? Porque un mellor aos oito anos no, no, empezan no, a tenelos, non, o mellores 12 ou 14, claro, nin as ten. No, porque as relacións de apego se, digamos que se empezan a formar, incluso, o sea, nenos se son mm son muy pequeños ¿sabes? Eh, por ejemplo un bebé de seis años o sea de seis años por Dios, de seis meses pues empieza a ter bueno la relación de apego mm -hmm. se empezarn a formarse con, con, con esas ideas entonces un Un neno pode andar con seis meses eh, por unha habitación e ti estar na cociña xa, sen que ao neno lle pase nada xa, xa, O que tens que verlo dende un punto de vista adaptado á idade que teñe xa, xa, Claro, un neno de cinco anos, xa, xa, por moito apego seguro que hai e, e por moi boas condicións non está preparado para certas cousas xa, xa, Pero é pero... Bueno, uh -huh. ir uh -huh. Pues moi interesante este debate Que se está produciendo a escasos seis minutos De rematar o programa <risa> Sobe pasar, na verdade E xa, <coughs> o noso psicólogo se va Carlos de Francisco, gracias por, por estar aquí Unha vez máis, Carlos eh, eh, O noso psicólogo de Cabezeira De aquí de Divertimento para Pequenos Monstros Xa participou en varios programas E non cobrou por ningun dos <risa> programas Que participou, un aplauso Xa <risa> Carlos Saúde Bueno, pois pues, estamos nos últimos nada Temos un minuto cada un Un minuto é un minuto Para facer unha valoración así, un resumo desto de tal E xa repatamos Por exemplo, repatamos por, por Ana Pois pues mira, me quedo con unha frase do psicólogo eh, Curiosamente Se o cambio non se fai no sistema Tens que facelo o individuo uh -huh. Cris Cris eu a idea que, a que me quedo é se, loitar le, sempre por pola nosa liberdade, por o noso respecto e, e se podo voltar a que dicías de que non me poñerlle a isto non é escolarización, me quedo co con nome de crianza natural ou crianza na casa, que é o mesmo pouco. <música> Ana nai dun neno de, eh, escolarizado a distancia e Cris nai de tres fillos eh, pues que, que non están escolarizados de momento, non sabemos no futuro e Gloria, esa mestra que se veo aquí un pouco convidada como parte do sistema e que al final non sei un media anarquista medio anarquista, eu son moi anarquista Gloria bon, eu tiña que decir moitas cousas que me quedaron no Tinteiro pero no programas seguramente poderei fala pa o micro eh, aí eh, vale eh... eh O que si sí me sorprendín é non coñecía demasiado a crianza natural, como dices de Ticlis, eh, gustoume moito e me parece que tedes que seguir adiante. Eh, meter un neno de tres anos nunha, nunha aula cinco horas con 27 nenos e nenas pareceme monstruoso. Eh, e eu penso que a educación... Eh, os os, os cidadáns, eh, o sistema fai eh, que a educación forme cidadáns doces eh, obedientes, eh vos súbditos. Entón eh, eu e este sistema educativo lonce máis. Eh, polo tanto, hm mm, Animo a unha reflexión a, a vós nais, a profesor, a profesoras, profesores, mestres, mestras para que pouquiña a pouco podamos eh, cambiar un pouquiño este sistema. Pois, pues aquí remata este especial en divertimento para pequenos monstruos que os eh. dedicamos nesta última hora e media a crianza natural, que foi así como, desde aquí, acordamos, penso que hai bastante consenso, ese nome o deu Cris, eh, para porlle a este especial. No final, acabamos ponendo un nome a todo isto, crianza natural. Pois, pues gracias, Ana, por estar aquí, e, eh, sobre todo, por participar, Ana, na produción do programa, porque estivo traballando comigo aí mau a mau, se si non fora, fora por ela, este programa non se teria producido, porque o traballo require moito traballo previo de, de contactos, de en fin, de moitas cousas, e ofiso sobre todo, Ana, ese traballo así bueno. que vamos a dar un aplauso a Ana sí. En este caso fue muy fácil. Gracias Cris por por estar con con nos, La primera vez que está en el programa, seguramente que verán en otras ocasiones para hablar de otras cosas, está diferentes, encantada. seguramente. Gracias a ti y gracias a Ana. Vamos a darle un aplauso a Cris. Sí. E aquí, a parte do sistema Que hoxe nos aí, pues nada pues, decimos, Veo aquí, vamos, cunha cresta eh, El Gloria, tipo punto, Dos anos 70 <risa> tal, tal. E bueno, a verdade que nos desmontou Aquí o, o que tiñamos preparado Interesante tamén ¿no? Outro Interesantísimo, claro que sí Vamos a claro. dar un aplauso a Gloria Claudia. Obrigada, obrigada a todas Pois un saúdo a todos os nosos ouvintes aquí o Pequeno Monstro e agardemos que Ana Lucecu tamén este aquí na Vindir Edizón de Divertimento para Pequenos monstruos aquí en Radio Felispín Libre Comunitario de Ferrol eh, Radio Calimera de Compostela Saúde, adeus